«Слухай, Яво!» – стрельнуло мені раптом. «Ти пам'ятаєш лист запорожців турецькому султанові?» «Га, ну і що?» «Напишімо їм такого листа». «Як? Вони ж самі запорозці!» «Які вони в біса запорозці? Хіба вони справжні? Фальшиві вони? Самозванці?» «Подумаєш, предки?» «Так і напишем. Предки ваші хороші, а ви, чорті, що?» Текст листа запорожців у мене дома є. У книжці Україна сміється. Перелицюєм і буде во. Хладім! Взявши у мене текст, ми пішли до Яви. Бо у нього над столом якраз висіла картина Рєпіна з запорозці. Сівши під картиною і дивлячись, як ото весело писали запорозці листа султанові, ми почали писати свого листа. То була каторжна робота. І от нарешті після довгих мук народився лист справжніх запорожців фальшивому лжекошовому плюгавому відміннику Карафольці і його задрипаному військові. Ти, шайтан дуребський, проклятущого чорта брат і товариш і самого Люципера секретар. Який ти в чорта лицар, який ти запорожець та ще й кошовий, слинько ти шепеляве. Дірка от бублика, реп'ях ти з хвоста собачого, латка на подертих штанях, шмат відмінника недогризаний. Твого зачуханого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою. Не козаком тобі називатися, а у ляльки з бештаньками гратися. Не годин ти доброго слова, хай з'їсть тебе руда корова. І в голові в тебе не мізки, а полова, опудолу ти городні. Отак ми тобі відказали, плюгавче. І за це поцілуй нас у брудні порепані п'яти, свиняче поросяти. Ось-осьо. -ось. Ми написали це великими літерами на півтораметровому сувої шпалерів, що лишилися після будівництва нової хати. До сувою на грубезній мотузці замість печатки причепили суху балабушку. Вийшло на наш погляд дуже здорово. Виспівуючи губами «Трум-прурум-пум-пум», ми вийшли на вигін і урочисто вручили карафольці пергамен. Ми були певні, що авторитет карафольки після нашого листа впаде і загрюкоче, як порожнє відро. Але того ж дня ми одержали дуже стриманого і ввічливого листа відповідь. Дорогі друзі! Ви лаєтесь дуже красиво, але тільки тому, що ви не козацького роду і вам прикро. Ми прекрасно це розуміємо. Ми залюбки прочитали вашого листа і навіть згодні прийняти вас у своє запорізьке військо писарями, хоч у вас і двійки з мови. Між іншим, недогризаний пишеться з одним «н», а відмінник навпаки з двома. Дивись правило подвоєння приголосних підручник граматики сторінка 4 Параграф 23. З привітом. За дорученням славного війська Запорізького кошовий Степан Карафолька. Це було гірше, ніж якби він кожного з нас привселюдно потоптав ногами. Ми не дивилися один одному у вічі. Такої скрути ми ще не відчували. Ніколи ми ще не виглядали так жалюгідно перед всім товариством васюківських хлопців. Треба було щось робити. Треба було рятуватись, бо ще трохи і навіть шмаркаті першокласники витиратимуть руки об наші голови. От якби нам справжню козацьку шаблюку, зітхнув я, або пістоль, як ото археологи викопали, полетів би карафолька з кошового в один мент. Га? стрепенувся Ява, ага, шаблюка або пістоль, це було б справді. Це сила, і справжньою козацькою зброю будь кого кошовим беруть!» Де ж її взяти? безнадійно спитав я. Викопати. примружився раптом ява. Де? Так вона тобі й лежить під землею. Єдина козацька могила біля села була, та й то уже. А на кладовищі. Ти що? Бр. Мудрагель. Ну, Хіба, я кажу, свіжі могили копати знаєш, старі могили з краю понад шляхом, без хрестів, ледь помітні у траві. Ти знаєш, скільки їм років? Років двісті, а то й більше. Мені ще дід Салимон якось казав, що там його прадід похований. А він хто такий був? Козак, запорожець. А як запорожців ховали? Із зброєю. От і кумекай. Так то воно так, але все-таки кладовище – мрець. Та який там мрець, череп, кілька кісточок та й усе. Ти ж бачив, коли археологи копали. Що там може бути, як він двісті років у землі пролежав? Подивися, що от тебе залишиться через двісті років. Все-таки навіть череп якось воно. Та ми того черепа й не чіпатимемо, роздратовано сказав Ява. Шаблю й пістоль, обережненько викопаємо і знову зариємо. Ніхто й не помітить. То, може, хоч діда Салимона спитати? Хіба то його власність? Тож не картоплю на його городі копати. Та й як ти спитаєш, дозвольте вашого прадіда викопати? Еге, дурний. А коли ж копати? Вдень? Ну, вдень, як побачать, одразу по шиях надають. А коли ж? Вночі? Га? Ти що? Боїшся? Та ні, але. А ти хочеш і справжню козацьку зброю мати, і щоб усе було, як у магазині? Дуже хитрий!» «Ну, гаразд», – зітхнув я. «Спробуємо!» «Ви були коли-небудь уночі на кладовищі? Якщо не були, то не ходіть. Страшно! Так страшно, що серце зупиняється!» «Це я зараз кажу, а тоді хіба я міг показати перед Явою, що я боюсь?» Коли він, сатана Кирпата, вів себе так, наче не на кладовище вночі йде, а в клуб на кінокомедію. То боягузи, зайчі душі повидумували, що на кладовище вночі страшно. Весело казав він. А насправді, чого боятися? Живих треба боятися, а не мертвих. Мертві тобі вже нічого не заподіють. Пам'ятаєш, Том Сойер і Гекфін теж ходили вночі на кладовище. І нічого. А вже ж нічого. Криво усміхнувся я. Тільки в них на очах індієць Джо вбив лікаря. Ну і що? Подумаєш? Але не їх же. Яв таки забув про індійця. Скажи краще, що ти просто боїшся. Чого б то я боявся? Вимовив я, ледве стримуючи дрожж у голосі. І на що я згадав про індійця? Проти вбивства. Ми проминули останню хату і підійшли до кладовища. На тлі хмарного неба вимальовувалися хрести. Місяць визирав за хмар, ледь освітлюючи дорогу. Позаду в темній тиші спало село, навіть собак не було чути. За кладовищем ліворуч чорнів гайок, а праворуч голий степ аж до край неба. І всюди ні душі. Здавалося, що тільки є на світі оце кладовище і нас двоє. Пригнувшись, ми пробиралися через кладовище, намагаючись не дуже озиратися на всі боки і придивлятися до могил. У кожного з нас у руках заступ. Крім того, в мене ще була щітка від чобіт. Замість спеціальної, археологічної, де ж би нам її взяти? А в'яви ліхтарик, отой, динамічний, що я йому колись подарував. Тихо балакало од вітру вгорі на деревах листя. Десь порипувала суха гіллячка, наче хтось ходив у темряві між могил і скрипів дерев'яною ногою. Згадав я раптом, як ховали недавно, влітку, стареньку прабабусю Петі Пашка. У нас у селі вмирали нечасто, і, звичайно, всі ми були на похороні. Я добре запам'ятав її обличчя, змошкувати і ніби всміхнене. І уявилося мені, як лежить вона зараз отут, зовсім поруч, під землею в домовині. Розплющує очі, ворушиться, хоче підвестися. Я десь читав, що іноді помилково ховають у летаргічному сні, а в могилі мерці просинаються і. Волосся заворушилося у мене на голові, взялося дротом. Я не можу дихнути. І враз ж. Наче заскріпіли кості Це Ява ліхтариком Отут, шепоче, присвідчує ледь помітний у високій траві горбок могили Не, не жикай, К краще вже в темряві копати Явай сам зрозумів, що той ліхтарик не для кладовища, більше не жикав Кілька секунд ми мовчки стояли прислухаючись Потім взялися за заступи Одночасно увіткнули їх у землю, натисли ногою. І раптом ми так і заклякли. З-за могили темряви, на нас дивилися великі зелені очі. Над очима стирчали ріжки. І потім, навіть тепер я не можу спокійно це згадувати, звідти долину в нелюдський, несамовитий, нестямний крик. Такого крику я не чув ніколи в житті. Наступної миті... Я не пригадую, хто з нас перший закричав, але те, що кричали ми обоє, це точно. Ми не бігли, ми летіли, майже не торкаючись ногами землі. Такої швидкості, мабуть, не знала наша Васюківка за всю свою багатовікову історію. Ми влетіли у двір до Яви, він був ближче, і, зачинивши хвіртку, підперли її дровиняки. Можете сміятися, але тої ночі ми спали у собачій бутці. Спали, притиснувшись з обох боків до здоровенного кунделя-рябка. То був такий лютий псюра, що міг і самого чорта загризти. І як не переконували ми один одного вранці, що ми два йолопи, що то був звичайнісінький кіт, що саме коти інколи так несамовито кричать, про повторний нічний похід на кладовище годі було й говорити. Ми нищечком позабирали з кладовища свої заступи і нікому слова не сказали про нашу пригоду. Незабаром почалися дощі, потім зима, і Запорізька січ на вигоні розпалася сама собою. Ми з Явою змайстрували старого триколісного велосипеда льодовий самокат, і втрачений авторитет повернувся до нас. Але після тої ночі я сказав собі, «Павлушо, ти ніколи більше не підеш уночі на кладовище, ти повинен стати льотчиком, і тобі зовсім не треба, щоб ти почав тіпатися і заїкатися від страху. Хай твої вороги туди ходять, хай вони тіпаються і заїкаються». Та, бачите, не минуло і року, і от я знову збираюся вночі на кладовище. І хоч, як завжди, при самій лише згадці про ту ніч, у мене вже повна пазуха мокрого, слизького, холодного страху, я кажу собі, треба йти, Павлушу, якби це було потрібно особисто тобі, ти б ні за що не пішов. Але тут справа, ти ж знаєш, складна, і ти підеш, бо ти мусиш повернути годинник господарю за всяку ціну. Я чую, як поряд зі мною зітхає Ява, і я знаю, що він думає про те ж саме. Ми лежимо й чекаємо, поки поснуть дядько з тіткою. І хоч двері в їхню кімнату зачинені, ми точно знаємо, що вони ще не сплять. Бо тихо, а коли вони заснуть, ми одразу почуємо. Та й не лише ми. В сусідньому будинку почують, бо вікна розчинені. Ви не думайте, я дуже люблю і поважаю дядька й тьотю. Вони хороші, добрі і лагідні. Дядько-передовик виробництва на дошці пошани висить. І майстер спорту. А тьотя такі коржики пече, вмерти можна. Але що поробиш, коли вони... Шшш, стривайте. Починається. От послухайте. Що? <звук> <звук> Поснули. Здається, наче ми потрапили у пащику до ревучого лева або тигра. От хропуть, дядько з тіткою, ну і хропуть. Якби хто влаштував змагання з цього діла, вони, певне, були б чемпіонами світу. Ми встаємо і одягаємось. Тепер хоч з гармати гати, вони не почують.